Днес темата, която съм подготвил, е ам, свързана с нещо, което, за което има страшно много неразбиране. Страшно много неразбиране и много мнения а, от тези, които смятат, че разбират. Така че пригответе се за интересни, интересни информация, която се надявам в край на крайствата да и помогне да се ориентирате в сложните, сложните а, как да ги нарека, аз не знам, а, финтове, през които са минавали вярващите през вековете. Говориме за апостолската традиция. Апостолската традиция и ще започнем първо с въпроса Говори ли Библията за традиция? Защо? Защото е важно О, Малко избързах тук, може би първо да получа вашето потвърждение, Дали се чува добре, защото аз нямам обратна връзка И трябва изцяло да разчитам на тая технология, така че в чата, ако може някой да подаде сигнал и потвърждение, че се чува добре. Благодаря, Дани, видях твоето потвърждение. Благодаря. И така, говори ли Библията за традиция? Добро ли е, лошо ли е да се следва? Традиция. Кои традиции е добре да се следват? Кои традиции не е добре да се следват? Това са Нещата, за които ще говорим. Има един натиск върху съвременното поколение, да презре всички традиции. Има една утопична съставка на обществото, специално в развития свят, но и не само. Утописти, които вярват, че всичко съществува е лошо, традициите са нещо лошо, и са се впуснали в социално инженерство и създаването на новият утопичен свят. Не е тайна, може би, за вас, че някои от най-големите и влиятелни корпорации на света са въвлечени в неща като буквално създаването на хуманоиди. На хора, които имат имплантирани чипове в главите и смесват технологията с човешкото същество като физиологична и психическа самостоятелна система Свръхбогати корпорации с големи възможности в технологиите влагат наимоверно количество на пари и изследвания в това как могат да интегрират технология в тази доскоро била до скоро самостоятелна биологична система човекът. Човекът е независима биологична система. Единственото, от което имаме нуждаме са нутриентите, въздухът, разбира се, от което имаме нужда, но като цяло ние сме независима единица. Ние нямаме нужда от а, механизми, а, това се счита само за нужно, когато на човек му липсва дадена част от тялото, да речеме а, протеза, но това не е начинът, по който природата ни е създава, нали? Бог ни е създал. Като казвам природата, използвам езика на хората. Надявам се това да е ясно. И така, хората с много пари, много влияние, се стремят да създадат някакъв свой човек, хуманоид, чрез който да създадат ново човечество, което ще бъде утопично. Това е това е, което искам да кажа, и от другата страна, сякаш, е другият лагер а, на тези хора, които се придържат към традиционните, ги наричаме, ценности, между които са а, правото на свобода на отделния човек, а не вкарването му в някаква хуманоидна матрица, светостта на семейството, факта, че семейството е основната структура на обществото и реално идеята че свободното общество е създадено от свободни хора, които създават институции, за да вършат работа, да им обслужват интересите, да, да вършат поле, обществено полезна дейност, а не обратното, хората да слугуват на някакви елити. И така, Изглежда това, което отдиференцира нас като традиционно мислещи, като неотописти, като, ако на наречени, класически вярващи, класически придържащи се към а, тази а, цивилизация, която ни е за години ни е като християнска цивилизация – Идеята за семейството, идеята за обществото, идеята за самоуправление, идеята за свобода всички тези неща в момента са поставени под въпрос от модернистичното, самозабравило се, утопично, червено, би го нарекал глобалистско а, лобби или елит, който а, иска да заличи всичко това и да създаде някакви хора без. А, Минало без традиция, без сексуална идентичност, имплантирани чипове в главите и така нататък. Следователно е важно за нас, важно е за нас, ако ще се определяме като традиционни в това отношение, по отношение на християнската цивилизация, по отношение на вярата, по отношение на ценностите и семейството и така нататък. Важно е за нас да се зададем въпроса, коя традиция? ни определя като такива. Какви са традициите, които ни определят като такива? Разбира се, можем без да имаме наръчник за това. а Всеки от нас може да си състави някакъв лист с, да речеме, културни традиции или български културални традиции, които ни определят като българи и да си кажеме ето ги нашите български традиции, това е, което ни определя като българи, следователно Нямам нужда от лекция по тая тема. Окей, okay. това е ясно. Но ние сме вярващи. А, много от нашите, много от елементите на, на това, което на писанията ни показват като по-добър начин на мислене и живот и път в живота, а, в един момент се оказват конфликт с а, нашите конкретно национални вярвания, традиции. А, Можем да говорим за конкретни, можем да говорим за кукерите, можем да говорим за всякакви а, елементи на нашата култура, които конфликтират с библейските ценности и ние като вярващи тогава трябва да теглим черта и да избереме а, кое е по-важно за нас. Нали? И се, нашето желание да имаме добър живот, да живеем добре с приятели, роднини, да не сме странни, да не сме нарочени, да не сме сектантите, да не сме лошите, да не сме странните, нали така? От една страна, от друга страна, още по-дълбокото и съкровено наше желание е да угодиме на Бога и да бъдем наречени от Него добър и верен слуга. Да бъдем е, признати като верни на Него повече, отколкото на който и да е човек, каквато и да е култура или традиция. Затова е нужно доста. Извинете, нужна е доста мъдрост в това отношение и мога спокойно да кажа, че на мен ми е липсвала такава мъдрост, защото в ранните години на моето служение аз съм бил много против традициите, защото съм виждал в тези традиции основно те са били военизирани, те са били използвани от религиозната система да ни попречи да изучаваме писанията ни, да ни попречи да... да Растем във вярата, да ни попречи да бъдем богогодни вярващи. Често пъти съм го казвал, че ако поповете през 90-те години бяха на улицата и проповядваха Библията, сигурно ще бъда православен. М естествено, че ще бъда, защото сам бях отишъл в православна църква да се кръстя, как бях на 17, така че а, към, търсенето ми с Бога щеше да бъде просто... А, слято с, с тази идея за националната православна църква. Но, за, но ние всички знаем, че тази църква е била, първо, исторически а, имала проблем с конкретни учения на вярата. Знаем, че имаме правото и свободата да предизвикаме богословски на нейните позиции. Второ, знаем, че тя беше изтърбушена напълно от комунистическия режим и беше напълнена с агенти, така че не можеше да се вярва на тези хора през 90-те години. И сме имали правото, може да се каже, в един смисъл да сме изключително скептични а, или може би да се каже дори внимателни а, с, а, или настроени против православието по принцип и православната църква. Затова аз не се чувствам нещо виновен от тази работа. По-скоро си така задавам въпроса, в един по-добър свят нямаше ли да е по-добре? Ако самата православна църква имаше реформатори, които бяха донесли реформаторски дух в тая православна църква и, а, и бяха смесили, така да се каже, търсенето, духовното търсене на хората с тази традиционна национална а, религия, това е може би, може би ще ще да е възможно, може би не. Ние не знаем. Реалността е такава обаче, че духовното търсене на много от нас а, е беше извън рамките на православието и православната църква като институция. Ние трябва да съжаляваме за това нещо, това е което е. Въпросът е днес и сега, а и, и може би още по-важни въпроси е за напред след нас, а, в следващите поколения, какво ще оставим? Какво е нашото разбиране за традиция? Ако ние не можем в България, не знам дали сте чули много хора с гордо да се наричат протестанти, протестантите на България са едни от най-странните протестанти някога съществували. Не сме единствената страна, има и други такива, но нас социолозите ще ни определят като протестанти. Статистиците ще ни определят като такива. А, а, всякакви учени и следователи ще ни определят отвън, гледайки към нас като такива, но когато самите протестанти в България ги запиташ, вие протестанти ли сте много хора, не знаят дори какво означава. Те ще кажат, ние сме евангелисти, може би, най-много. Може би ще кажат, че са 50-ни, може би ще кажат, че са а, а, баптисти. Тоест, те църквите по принцип не се грижат много-много за това да помогнат на своите членове да развият усет и усещане за това как се, те са възприемани в обществото. Нито пък се мисли за това как би трябвало да искаме да сме възприемани, защото просто това е твърде, дълбоко ниво на мисъл за повечето от църковните лидери. Те, те са много по примитивни хора, мислят за много по-елементарни неща, например, как да си платят сметката за тока, как да намерят нови тонори и така нататък, Те, че е трудно да се намери разговор а, с, а, с хора в България, които въобще мислят за това. Каква е идентичността на вярващите в България? Кои са нашите традиции? Кои би трябвало да са нашите традиции? Кои традиции не би трябвало да са? Ще направя нещо различно и вместо да отпраскам още 15 минути нон което мога явно да направя, Доказах съм го вече, ще взема пауза, ще направя пауза и ще дам възможност за коментари на полувремето. До тук от това, което казвам, резонира ли във вас и горе-долу, можете, да, можете ли да имате ли въпроси някакви за това, което казвам и за неяснотата относно традициите, че осъзнаваме, че е нещо добро да има традиционна християнска Вяра, ценности и култура, но в същото време има неяснота. Добра ли е? Лоша ли е тази традиция? Какво би трябвало да бъде? Коментари? Въпроси? Не знам дали се оправяте с системата тук и с това как да си включите микрофона или да поискате да ви се включи микрофона. Ако искате, може ползвате и чата, ако Uh, имате въпрос, но нещо не се, не се получава, ще се опитам аз да ви съдействам. Пък ако няма коментари или въпроси, мога да продължа? Това не е проблем. Окей. Okay. Няма за сега коментари и въпроси. Ам... Сега нека поговорим за апостолската традиция. Коя е тази апостолска традиция? Говорили се за нея в Библията? И какво означава това в контекста на происхода на вярата, християнството и юдаизма? Ще привлека ваше, вашето внимание към Матей 15 глава и съжалявам много, просто нямам пред мене а, текстовете на български. Затова ще трябва да импровизирам по памет да ги казвам, но ако искате си ги записвайте и а, си ги гледате по-късно. Матей 15 глава, в вангелието от Матей 15 глава, стих 2, се казва защо вашите ученици защо твоите ученици престъпват традицията на стареите? Или преданията, мисля, че на български е, е преведено. Понеже те не мият ръцете си преди да ядат хляб. А той им отговори и ми каза, защо вие също нарушавате Божията заповед чрез вашата традиция. Интересно. Става дума за някаква традиция тук, която изглежда е много мила, много драгоценна на фарисеите, на прошимите. И от друга страна, Яшила казва, не споделям нещо, от което вие за вас е много важно, вашата традиция и това е аз чете в момента от авторитетната King James Version. А, сега Момент, само да отворя същия този стих а, в така наречената Hebrew Names Version, която е реално, реално е месиански превод на The American Standard Version. Но. А, така. Нищо интересно тук е непременно. А, но това е големия въпрос. Големия въпрос е. Каква е тази традиция, която а, прошимите държат толкова сериозно, на която държат толкова сериозно, че са възмутени от това, че Иешуа и Неговите апостоли не спазват тази традиция? И каква е тази традиция толкова противоречива, че буквално Иешуа казва: Вие също престъпвате Божията заповед чрез вашата традиция? Колко от вас смятате, че сте наясно с това каква е тази традиция? Ако искате, отбележете с палец тук в чата или ако искате го възпримете като риторичен въпрос. Смятате ли, че е ясно на повечето вярващи, коя е тази традиция? Повечето вярващи а, просто махват ръка и казват, о да, това е юдаизма. Юдаизма е, е така. Окей, okay. това е което казват някои хора, но се оказва, че не е точно така. Оказва се, че юдеизмът реално просъществува и се оформя това, което днес наричаме равински юдеизъм, след първи век. След първи век. Така че това е проблем. Тук се говори за нещо, което вече е в действие. Нещо, което вече е в действие. А, и нещо, което е вече много противоречиво и самия Иешуа има проблем с него. е така? Мисля, че, че го виждате това нещо. Добре, установихме, че имаме писанието, има традиция. Тази традиция се възприема за много важна от прошимите, от фарисейте а, и тя е толкова важна, че те влизат в конфликт с Шуа, и тя е толкова силна и важна до степен такава, че той на своя страна ги изобличава и казва «Вашата традиция нарушава а, Тора». Така че имаме вече, изяснява се малко тук, за какво става дума. Става, става ясно също, че юдаизма, равински юдаизъм, не просъществува едва чак, може да се каже, в началото на втори век се оформят първите трактати, интерпретации, които днес познаваме като като Толмуда. И, а, и едва чак във втори век вече се започва да се оформя това, което а, може да се нарече Равински юдаизъм или интерпретациите на Тора според равинските авторитети. Междувременно се развива какво? Апостолска традиция. Затова сега ще погледнем някои други стихове, които говорят за това нещо. А, думата Традиция. Нека да обърнем внимание малко и на думата Традиция, защото тя присъства в а, речника на Новия Завет. А, и това е думата Парадосес. опитвам се да я кажа като гърците. Те сте малко така ссс Парадосес. <съща> така, така малко звучи гръцки. <съща> не знам гръцки, не съм го учил, но съм много интересни като починам да да говорят. А, тази дума Парадосис, <laughs> а, Парадосис означава означава наредба, означава традиция. Наредба, т.е. нещо, което е предадено, предадено от един на друг като.. А, като да, предание, като нещо като заповед, което трябва да се спазва. Ли, така? Среща се 13 пъти в гръцкия. Така че независимо как е предадено, може би, може би и на български е преведено като предание. Специално гръцката дума, парадоси се 13 пъти се намира. Аз прочетах два стиха, в които, три стиха, в които в Матей 15 глава се среща. А, така. Сега, нека да погледнем малко по-натам. Какво става дума? Вече разбрахме основните тук противоречия между Тора, традицията на прошимите и а, съответно тази драма и тази интрига тук става ясна. Нещо много важно се случва тук. Има конфликт, има, има сблъсък между някаква традиция. Разбрахме, че това не е юдаизма. Разбираме, че това е традиция и предание, което е вървяло вече преди това. Окей? Нали? Okay. Сега нека да обърънем някои други стихове. И стихът, който искам да видите, е 1 Коринтени, 1 Коринтени, 11 глава, в което сам апостол Шаул, Павел, казва, хваля ви, братия, че, че ме помните във всичко и пазите парадосиса, традициите както ви ги предадох. А, много интересно. Сега изведнъж имаме е, апостол на Иешуа, пратеник, емисар негов. Някой, който е преживял среща с възкръсналия месия и сега той е и като на, на поставен авторитет да, да, да изгради а, това ново, както той го нарича тяло, той не го нарича синагога, той го нарича тяло, изведнъж нов език влиза в употреба, изведнъж ново разбиране за това какво е това ново тяло. Апостола говори за някаква мустерион, за някаква мистерия, скрита истина, която сега е разкрита на цял свят, коя е тази скрита истина, коя е тази парадигма, която има да се смени. И това е именно, че сега избрания народ приема, отворени са вратите, премахната е пречката, а именно... Пречката, че ако не си могъл да бъдеш от заветите на Израел, понеже не си роден в Израел. Сега тази пречка е премахната, защото Машиях е приел в себе си греха на цялото човечество, възкръснала за всеки, за всеки, умряла за всеки един от нас, възкръснал за всеки един от нас и сега кани всеки един от всички племена и народи, всички гоим, сега са добре дошли да станат част от заветите на Израел. Така. И сега неговия апостол Шаул идва и говори за някакви парадоси, които той им бил предал. Чакайте сега, не бяха ли парадоси с нещо лошо? Не видяхме ли а, и в Матей, и в Марк? Марк също записва, Марко записва тези същите диалози и конфликти между Иешуа и, и неговите съвременници. И, и проблема там е парадосис. Проблемът там е традицията. И сега изведнъж апостола идва и говори браво и казва на коринтините браво, помните ме, не сте ме забравили? И помните, парадосис, преданията, наредбите, които аз съм ви оставил. Значи, появява се трети фактор. Имаме Тора, имаме преданията на прошимите, на фарисеите. И сега имаме юдаизма, който по-късно се появява. Сега имаме друго нещо: имаме преданията на апостолите. Но уверявам ви, нещата не спират до тук. Значи, броиме едно, имаме Тора, второ, нещо друго, ще го разбереме, какво се казва. Трето, имаме е, юдаизмос или юдаизма, така, четвърто имаме сега. Парадосис на Павел и апостолите, преданията Апостолска традиция, апостолски предания. И а, какво ще имаме? Имаме а, преданията, имаме апостолска традиция според, църковните власти. Значи имаме пет фактора тука, пет а, линии, които да следиме. Тора, юдаизма, извинявайте, преданията на фарисеите. Кои са тези предания? Сега нека поговорим малко, да започнем малко, малко да разнищваме тази цялата история, защото а, както виждате, имаме пет авторитетни линии. Тора е авторитет. Би трябвало да е авторитет. Второ нещо, което фарисейте говорят е авторитет. Е ли, или, не, или не трябва да бъде авторитет. Трето, имаме иудаизма, съвременния юдаизъм, То е различен ли е, не е ли, какво е то? Пак някакъв авторитет е, защото продължава днес да, да, да е авторитет. Четвърто, имаме нещо, което Павел сега внася. Парадосис. Имаме апостолска традиция. И пето, имаме църковна апостолска традиция. Нещо, което сега църковните отсипък са създали което е известно най-вече най католическата, но също и православните, говорят за апостолска традиция. Замаяха за, за ли ви се главите вече? Така, и, и, и, и, в, и, и цялото това нещо трябва да бъде разбрано, за да разбереме правилно, когато Яшуа говори против някаква традиция, коя е тази традиция, когато Павел говори и хвали вярващите, браво на вас казва, че спазвате тази традиция. Коя е тази традиция и какво означават тези неща в контекста на миналото, тогава, в контекста на историята и в контекста на днешното време? Мисля, че, мисля, че задачата е голяма. Не знам на вас как ви се струва, но е голяма. И ако ние не разбереме добре тези различаващи се авторитетни линии, с други думи, аз трябва да знам, ако Тора е авторитет, защо е авторитет. Аз трябва да знам, ако тази друга традиция на, на, на фарисейте, ако тя е авторитет, по какъв начин е авторитет, за кой е авторитет. Е, трябва да знам трето юдаизма. Ако е авторитет, е ли е, не е ли, какво означава това? Четвърто, трябва да знам на апостол Павел а, неговата традиция. Кристия традиция, за които той говори. И пето, трябва да разбера църковната традиция, която те наричат апостолска. Иначе, иначе, ако не разберем тези неща, всеки от нас си ходи по улицата в живота с някаква идея негова за това, какъв е той. Аз съм казва вярващ аз съм хванал и нещо, вярвам тука, Пет стиха. И всеки може да дойде да му завърти всякакви лукуми с 5 стиха и той не разбира в кои релси се движи. Ти в релсите на Тора ли се движиш? В релсите на... Айде, да... Айде сега да... Да... да открехна малко тука друга глава, да отворя конкретно за това. Коя е тази а традиция, коя е тази традиция, която, за която а, прошимите толкова държаха на нея? Коя е тази традиция? Тази традиция е така наречената устна тора. Устната тора. А, това може да се види а, много ясно в една от писанията в Талмуда, в което в Шамбай 31 глава се казва «Нашите равини учиха». Един случай с един езичник, който дошъл пред Шамай. Шамай е равин, живял преди времето на Ишуа. Той му казал «Колко тори, колко тора или колко тори имате?» А той, Шамай, отговори «Две са – писмената и устната». И така това е много важно за всички нас да разберем, че еврейският свят включително преди и до и по време на а, проявлението, раждането, служението и живота на Яшуа оперира, живее с и бива обучавано в и разбирането, че има две тори. Или тора. Написаната, която е дадена на Моше и така наречената устна Тора. Аз ви прочетох цитат от а, тяхната, тяхното разбиране. Писмената се нарича Тора Шпектав а, и устната се нарича Тора Шпалбех или Мицвод Трабанан. Така, сега, значи, тези две неща са много важни. Аз не искам да ви объркам с много термини. Много хора смятат така, че е много велико да, да използваш термини, които никой не разбира и това ги кара да се чувстват много умни. Моето желание е да опростия нещата и вие да ги разберете. Сега, защо е тази устнатура? Ами, това е, понеже с времето през вековете и ние трябва да разбереме, че по същите причини, поради които се появява писме, а, устната тора, която по-късно бива записана и това е, което днес наричаме тълмуда по същите причини, поради които имаме устната тора, а по-късно и тълмуда, по абсолютно същите причини имаме и така наречената християнска апостолска традиция, той ще рече интерпретации, толкования на това, което считаме за свещенни писани. Виждате ли? Абсолютно по същата причина. Всеки път, когато някой тръгна да, да ми цитира нещо крейзи, което някой равин е казал в Талмуда, знаете, че после пък има друг проблем. Имаме два Талмуда. Вавилонския и така наречения палестински, а други го наричат Ероселимски Талмуд. Палестински, наричат, палестински го наричат по-старите, по в минали поколения, в старата литература е наречен палестинският Талмуд и до днес някои учени го наричат по този начин. А, но в последните 70 години, а, с опита на Израел да, да разруши така, тази, тази стигма, те много вече го наричат иерусалимския Талмуд. Това също е правилно. Така че има два Талмуда. Единият е по-голям. Бавилонски е по-авторитетен, ерусалимски е по-малък. Един има 4 милиона думи, в него други има 2 милиона. Общо 6 милиона думи. За ваше сведение, повечето равини никога не са чели цели, цели, целият омуд. И дори не знаят Врит. Повечето равини извън, извън Израил дори не знаят иврит. Така че някой път се оказваме в парадоксалната ситуация, в която ние като християни знаем повече иврит от, от някои еврей. И аз познавам много евреи, аз съм голям приятел с евреи тук в Миниаполис. Например, мога ви кажа, че много малко от тях реално говорят еврит. Или имат интерес въобще да го научат. Това е друга тема. Дали? Но виждате, че имаме тук нещо много, много важно. До времето на падането на втория храм тези устни предания, тази устна тура се е предавала устно от уста. И равините са били тези, които са били а, натоварени с задачата да предават тези интерпретации. Защо? Защото, например, както повечето хора, които изучават материята знаят добре, няма в Тора конкретни указания за това точно как да се спазва шабат. Просто знаеме, че Тора казва да се спазва шабат, но реално живота Възникат много въпроси. Какво трябва и какво не трябва да се прави? Какво може и какво не може да се направи? Разбирате ли? И точно ето това е, взимам шебата като един пример, в смисъла на, на, на тези въпроси задавани, през вековете, ако това приемаме библейската е, хронология, че е дадена на човечеството на, на Моше и на, и, на, и на Израел е дадена 15 век преди Иешуа. Е, тогава ние, ние не знаеме точно в какъв момент започва да се развива устнатора. Има различни мнения за това, дали веднага, дали по-късно, нали? Но започва да се развива тази паралелна версия, интерпретация устно. Устно. Подчертавам. Това е, което се оформя тази устна традиция на равините, а, реално се оформя като а, тази паралелна, този паралелен авторитет, до момент в който буквално, ето, прочетал ви цитат, когато Шамай го запитват колкото тора имате, той казва две, писмената и устната. Кои са на кои хора е поверена тази юстна традиция? На равините. Кога възниква равинизма? Равинизма възниква в епохата след Езра. Езра се счита за основател на равинизма. Други смятат, че не е точно така. Той има някаква заслуга, но не точно. А, но равинизма възниква в периода след, а, след Вавилон, по времето на Вавилон и след Вавилон. И тази устна традиция а, се предава а, от поколение на поколение, докато някъде в, след падането на втория храм, а, след разрушаването на храма в Ерусалим, идва, идва осъзнаването и аз няма да влизам в твърде много история. Един равин получава така, да се каже, откровението или му светва, че ще се изгуби всичко. А, евреите биват избивани. И трябва да се наруши за ръката, да не се записва устната Тора. Трябва да започне да се записва Тора, след което започва да се създават малко по малко, трактат по трактат, започват да записват а, тези интерпретации, тези трактати. И така постепенно се започва да се създават и да се формулира това тяло, огромно тяло от литература, която е започва да придава обликът на рафинизма и, и, съответно, и съответно това се превръща по-късно в Толмуда. Така че имаме Тора, имаме устната традиция по времето на Яшуа, имаме юдаизма, който възниква следствие на тази Тора, когато става тя вече е писменно, писменно предадена, и а, след това имаме апостол Павел Шоул, който явно и явно говори за апостолска традиция, в смисъл такъв, че той, той и неговият екип предава на вярващите учения. Той им предава тяло от интерпретации, защото ние знаем, че включително Яшуа не се е въвличал, не, се е, не е влизал в а, а, дебати, дори някой път го питат за това как да се раздели наследство, как да се направят тия неща. Той се занимава с много по-висши морални и етични принципи и отказва да влезе в тези конкретни дълби на имоти и тям подобни тривиални казуси, но по-късно в, в, в Деянията на посланията на апостолите, виждаме влизането в тази територия, виждаме дисекцията на проблеми, виждаме конкретни ситуации, в които те се изказват. След това вече пък се създава църковната, аз го наричам църковният тълмут, църковните интерпретации или църковната християнска, така наречена традиция. Те наричат апостолска традиция и сега, за да не съм голословен, ще ви дам дефиницията според, конкретно според католическите е, вярвания. Според католиците, а, апостолското предание се разглежда като специално откровение от Бога, различно от писаното слово, което апостолите са предали на ранната църква. То е авторитетно допълнение към писанието. Така че а, много може да се каже за това. Много може да се каже за двата Талмуда към Тора или за устната Тора записана по-късно, интерпретации и трактати на равините. Доколко са авторитетни? Доколко са боговдохновени? И аз мога да кажа, според мен е а, запознат до някъде, чел до някъде от Талмуда, Мога спокойно да кажа, разбира се, че има боговдъхновени части от Толмуда, които са прекрасни, които са признак за мъдрост, които са боговдъхновени, които са изцяло подкрепят авторитета на Тора. И разбира се, че има други части, които са плод на човешки интерпретации. И може да видиш как Яшила се влиза в спор с прошимите и то толкова остър, че буквално им казва, Вие нарушавате Божията заповед заради вашите предания. Нека да е ясно, че Яшуа е а, радикално посветен на Тора. Радикално. А, той а, до там влиза в конфликт с, с прошимите, че а, да, нарича, овинява ги в това, че те нарушават. Сега, от друга страна, от друга страна, а, Виждаме също така апостол Павел, който е прошим. Какво? Виждаме го, че той продължава дори години след своето обращение да казва, аз Павел фарисей, според нашата вяра, нали? Не биш фарисей. Така че най-вероятно Павел се е разбирал като прошим реформатор. В смисъл на, на юдеите, в смисъл на вярата, в смисъл на това, което се върши. Най-вероятно той се е виждал по-скоро като реформатор спрямо юдейската вяра и това, което се върши като практика в юдаизма, а не непременно като негов разрушител. Аз съм 100% убеден и виждам това, че той е бил този мост към Гоин, към езичниците, но същото време го виждаме е, спазващ, е, спазваш Тора, спазващ е, празниците е, и най-накрая най казва, предпочитам аз казва да съм отсечен. Аз да отида в Ада, но да се спаси Израел. Това не е човек, който е праведен, това не е човек, който мрази народа си, това не е човек, който а, изхвърля белето с мръсната вода. Това е човек, който добре разбира какво спира и ограничава негови народ. Това е човек, който на много високо ниво умее да говори с а, философите в Атина и с, с първосвещениците в Ерусалим и какво прави? Той не е нито с едните, нито с другите. И също време, но и с едните и с другите. И казва на евреите, стана, на юдеите станах юдеин, на сякаш съм под тора, на, евре... на езичница станах езичник, сякаш съм без Тора, но в край на кращата той сочи пътя към Мешиях. Нов път, жив път, който не е подвластен на схемите и на традициите, нито на ните, нито на другите, а ако беше поживял още 3-400 години, сигурно щеш да каже станах и християнин на християните без да ставам християнин. Така че, така че защо правя аз това, което правя и защо не могат да, да ме вкарат и защо отказам да вляза в калъпа на един на иудаизма или на християнството? Защото вярвам, убеден съм, че пътя на Ешила не влиза в кълъпа нито на юдеизма, нито на християнството. Вярвам, че пътя на вярата е жив и ти не можеш да фанеш живота и да го вкараш във формулите на религиозна институция. Вярвам, че има боговдъхновени равини през вековете имало и вярвам, че има боговдъхновени християнски църковни лидери. И всеки човек, който се е добре вкоренен и основан в вярата, в учението на Ешио и Апостолите, който разбира историческата предаване от Тора към, към Новия Завет, който има, така да го наречем, здравословно а, вътрешно разбиране за тези сложни неща и най-вече който има здравословен духовен живот, който е здрав отвътре, който не е както ги казваме, партизан на английски, не е не, не сектант, не не търси да завлича хора да създава секти, някакви, не знам си, квоси си, но когато търсиш да сочиш пътя към него, към Месиях, тогава имаш жив път да предложиш. Жив път, а не а, докато почитаме традициите, докато се опитваме да ги разбереме, мога да намеря вдъхновение и православни, и в католически, и в протестантски богослови. Нито съм обаче православен, нито съм протестант, нито съм католик. Мога да намеря вдъхновение и истина и в писанията на, на равината, но не съм, юда, не съм в ничи юдаизъм. И така, аз вярвам, че това е бъдещето на вярата. Възстановяването на вярата в а, живия Бог, която а, почита Тора, почита Юдаизма, почита равината, почита християнската традиция, но не е подвластна на, на, на тесните институционални схеми или калъпи или, или по един или друг начин. И по, в този смисъл, когато апостол Павел говори за преданието, което той носи и, и хвали, е, прочетахме стиха в. Е, Имаше още един, който исках да ви дам, пък вие си ги погледнете вече. Дадах ви 1 Коринтини 11 глава 2 стих. А, след това в Галатяни 1 глава 14 стих той използва също думата а, а, парадоси си и той използва по друг начин. Той казва традициите на моите бащи. Традициите на моите бащи. Така... А, след това имаме, имаме интересна употреба на термина парадосис в в 2 глава 8 стих, в който той предупреждава а, хората да не се завлекат в философиите и празни заблуди и казва След според традициите на човеци, парадосис на човеци а, и, и тези традиции и тези традиции тук аз не вярвам, че той има предвид непременно юдаизма, той, той има предвид пък традициите на езичниците, защото имаме страшно много традиции между самите езичници. Ако влезете в литературата от онова време да видите колко римляните са били предани на своите традиции, ако прочетете на Августин Блаженни е, града на Бога и видите как той обяснява в детайл колко са посветени били римляните към техните богове и колко са ги спазвали техните традиции. Реално когато Римската, когато Римската империя минава през своя първоначално християнски период, след Константин, по-късно идва един опит за възвръщането на римските богове, защото християнизирането на Римската империя отслабва и, и се и, и много варварски племена почват да, да атакуват. Много римляни са считали, че това е наказание от боговете и са се върнали към близките богове, защото са казали: Ето ни станахме християни и а, боговете ни наказват. До толкова са били силни традициите на римляните. Нали? Ще ви дам още един стих в 2 Солонци, 2 глава 15 стих, в който той хвали и сега пък Солонците и казва. Насърчавам ви пак, предупреждавам, нямам българския предмене, така че вие ще трябва да си ги погледнете на български тия проведени. Второ, Солунци 2.15, той казва «Стойте твърди и дръжте, парадосис традициите, в които сте били учени. Било то чрез слово или чрез наше послание». Забележете, ако той ясно разграничава традициите на бащите, а именно традициите на устната тора и преданията на равините. И от друга страна, ако той искаше тези хора да са, да са обучени в тези традиции, това да е ясно. Той ще да ги хвали, че а, държат и ще да им казват, дръща традициите на бащите. Той не им казва това. Той казва, дръжте традициите, на които парадосис, на които сте били учени, имайки предвид от него. Било то чрез слово, именно лице в лице, или чрез наше послание. И така... А... Второ солунци, трета глава, шести стих. Апостол Павел казва буквално отеглете се от всеки който брат, който ходи, из... който извън контрол, се казва тука, а и не според традициите, които сте приели от нас. Значи тези традиции апостолски, тези интерпретации апостолски на Тора по този нов начин, предаден от Иешуа, е до толкова важен, че той го използва като. А, ре, реално го използва като мерило. До толкова важно, че казва, ако някой няма да спазва нашите заръки, а именно приложението на, на Божията истина, според Иешуа, е, буквално казване отдръпнете се, отдръпнете се, явно, явно вижда негативни последствия в това отношение. Нещо, което днес ние, днешните хумани, хуманистични умове няма, ням, не могат да схванат, защото днес колко са, има такива хора, но колко са служителите, които а, ще дойдат на служение и ще кажат, еди, кой си находи според нашите предания за това отстраняваме. Знаете, че това не се прави в църквите. Всичко се из... извършва тихо Хората идват, ходят на църкви и по някое време изчезват. Нали? И ако има нещо, което да се прави, някой причинява проблеми, тогава това се прави в личен разговор. Не се, не се пише, не се публикува и така нататък. Просто защото повечето хора а, не искат да се занимават с проблеми. Нали? Но апостолите не мислиха по този начин. Те не, не бяха подвластни на на нашите, нашия светски хуманизъм, който е по-авторитетен от вярата. И така, приключвам тази тема, защото времето напредва и надявам се да ви е била интересна и а, да ви е помогнала да поне малко по-добре да се ориентирате в наистина сложната материя. Може много да се каже в дълбочина и за разликата между Тора и писмената Тора и за апостолската традиция а, Добрата апостолска традиция е тези, това апостолско християнство, което искаме да видим възстановено. прилагането на, на Тора и възпоред Новия Завет. И можем да говорим много също за, за християнския Талмуд, за християнската писмена традиция, която вече векове толкова трактати са изписани, сигурно са повече от да. 15 му да сме създали ние. <към> Доста са нещата, но аз приключвам до тук – а, доста вече 50 минути с това, така че ще оставя по традиция малко време за коментари, за въпроси и а... ако нямате такива благословен на останала част от седмицата и до следващата среда надявам се отново с Божията помощ да съм с вас в да си, 8 и българско време